Ви слухайте український літературний подкаст. Проект створено за підтримки компанії Покідбок Интернешнал та Обрій. З вами Ірина Славінська. Найцікавіші українські письменники читають найкращі фрагменти з улюблених авторів. Сьогодні Юрій Андрухович читатиме вибрані тексти Богдана Ігора Антоновича. Богдан Ігор Антони поет, фаховий україніст, літературний критик. До тисячі року Україна відзначала його сотий день народження. Антонич – незвична постать української літератури. В нього немає героїчної страдницької біографії, натомість і містична та філософська поезія, де Буденне перетворюється на справжню магію. Закутаний у вітер, накритий небом і обмотаний піснями, лежу, мов му, мудрий лис, під папороті квітом. Юрій Андрухович – поет, прозаїк, перекладач, патріарх угрупування «Бубабу», автор багатьох романів, збірок поезії і містифікацій. Одна з його містифікацій пов'язана з Антоничем. Свого часу в романі «12 оброчів» Андрухович написав вигадану біографію Богдана Ігора Антонича. 2011 року, можливо, трапиться читати нові літературні приколи письменника, адже Андрухович видасть книжку «Лексикон інтимних місць». Отже, доброго дня, пане Юрію. Добрий день, вітаю. Я не буду питати, чому вибрали саме Богданий Гарантонич, щоб це запитання звучало б дивнувато. Розкажіть, які ви тексту обрали для читання. Так, це дещо складне було завдання зробити цей вибір. Передусім, тому що Антонеч устиг за своє фізично дуже коротке життя побувати досить різним поетом, от і формально. Він є автором п'яти опублікованих збірок і однієї, від якої сам відмовився. Ну, будемо все ж вважати, що він є автором шести поетичних збірок, остання з яких «Ротації» моя улюблена, і вона не завершена, вона була тільки розпочата. Тобто є всі підстави вважати, що він устиг, мабуть, на одну... Чверть лише написати той обсяг, який планував Антонич. Досить дивна постать на тлі решти українських поетів. Він у досить своєрідний спосіб він планував свої збірки, і він ставився до поетичної збірки як до цілісного літературного твору. Тобто, тобто він компонував поезію. Він їх компонував навіть попередньо, робив якісь такі структурні начерки до того, як потім це буде між собою взаємодіяти, як теми будуть переплітатися, як з одного вірша він буде переходити до іншого. І ось цю, свою останню збірку ротації, він лише розпочав. Фактично, тобто він у ній лише натякнув на ту структуру, яка мала бути в цій збірці. Попри те, більшість текстів, які я вибрав для читання, вони походять із неї. Крім того, із двох попередніх книги «Лева» і «Зеленої Евангелії». Я свідомо відмовився від першої збірки «Привітання життя», Чому? тобто від зовсім раннього Антонича. Ну, передусім, вона занадто учнівська, і там дуже відчувається те, що він екзот – українській мові. От він надзвичайно важко вживався в літературно-українську мову тогочасно, а намагався писати саме літературною нормативною мовою. Мабуть, тут варто пригадати той факт, що Антонич походив із Лемків, тобто це найзахідніша етнічна група українства зі своїм надзвичайно екзотичним діалектом. В лемківському діалекті зокрема є така особливість, що наголос він є практично сталий, тобто він як і в польській мові припадає майже завжди напередостанній склад. А в українській літературній мові ми знаємо, що наш цей наголос, він, він плинний, змінний. У нас немає закономірностей пов'язаних з наголосом. І Антонович змушений був а, у своїй ритмомелодиці, де наголос відіграє провідну роль. Він почувався дуже непевно на початках своєї творчості, і, власне, в його першій збірці це дуже відчувається. Хоча, можна, працюючи з його рукописами, можна подивитися переконатися в тому, що він намагався над цим наголосом працювати, тобто вірші написані від руки, і в них у кожному слові проставлений наголос, який він, напевно, звіряв за якимись словниками. Якщо я не помиляюсь, Антонович взагалі оцю от нормативну українську мову вивчив порівняно пізно в університеті? Порівняно пізно, абсолютно так. Він вступив на слов'янську філологію і серед іншого почав там опановувати українську літературну мову. Це скільки ж йому було років? Років 18? 1909 року він народився. Одним словом, це зовсім молодий поет, дебютант. Він ще був студентом на цей час, він ще продовжував навчання у Львівському університеті. Дуже сенсаційний був якийсь такий голосний дебют, трошенно багато позитивних схвальних рецензій. Цей успіх був абсолютно затьмарений, перевершений його другою збіркою «Три перстені», яка побачила світ 1934 року. І це вже просто якийсь такий був надзвичайно переконливий поет. Тобто цілковита мовна невимушеність і в той же час формальна досконалість. От. Але я з цієї збірки нічого не вибирав, тому що я її вважаю такою найбільш заяложеною в сенсі зовнішнього нього користування, заюзаною. Так? Якщо Антонича хтось цитує чи посилається на нього, то найчастіше звертаються до цієї збірки. Я б навіть наважився вжити такий вислів, що вона в його спадщині є такою е, дещо попсовою. Ну, якщо абстрагуватися від сучасності, чим Антонич міг так вразити своїх сучасників? Чому раптом такий вибух? Я думаю, існувала е, така об'єктивна потреба в, в такому от саме поеті, і в такій поезії а, такого е, плану якогось не зовсім звичного для українського контексту. Ось Антонич відразу приголомшив усіх е, вибором своїх образів, тематикою. В нього в одного з перших е, з'являється в його текстах, е, ну, там, не знаю, технічна лексика. Він пише про авіацію, він пише про далекі морські подорожі. Про спортсменів. Він пише, так, цілий оцей спортивний цикл, абсолютно точно. Він, він пише про якісь екзотичні явища, про гіпнотизерів, про чаклунів, лунатизм. Ну, це все було так не зовсім по-українському. Антонич був, власне, таким відгуком того, що взагалі діялося в цей час у європейських поезіях. Ось, його е, можна е, розглядати в е, якомусь такому контексті, ну, передусім із е, тодішнім польським модернізмом, але і не тільки з е, поляками. Ось, він був, зрештою, був захоплений е, новою поезією з великої України. Серед його улюблених, е, дуже шанованих ним авторів були ті ж самі Течина чи Бажан. Ну, молодий Течина. Звичайно. Ще Тичина. дуже ранній. Звичайно. Тобто, не, не чи на 30-х років. Я думаю, ні. Але і Такі велетні, як Рільке або Федеріко Гарсія Лорка. Це якесь таке порівняння, яке найчастіше було на слуху, що ось Антонич – це такий собі український лорк. Там, начебто, є досить багато мотивів, які перегукуються. Я думаю, в ньому можна відшукати теж надзвичайно багато слідів французького модернізму. Я одразу про це думаю, коли починаю читати Антонич. Я мені він з французами дуже перегукується. Свого часу я навіть е, намагався дослідити е, якісь паралелі в п'яному кораблі. Рембо і Антонечевій баладі про пророка Йону. Такий якийсь океанічно-морський віршований епос. Підставою формальною для цього було те, що приблизно в час, коли Антонич взявся за цей твір, «П'яний корабель Рембо» було опубліковано у Львові в перекладі іншого галицького поета, тогочасного Василя Бобинського. І це могло бути свідомим вибором Антонича, могло бути таким несвідомим впливом на нього. Цього, власне, тексту ну, п'яного корабля. Ще, якщо говорити про Антонича, можна говорити не тільки про об'єктивний образ Антонича, а у вас же є ваш особистий Антонич. Що його біографію вигадано, ви написали у 12 оброчах. Чому взагалі ця потреба виникла? Тому що ця біографія дуже відрізняється від стандартної біографії Антонича. Навіть можна сказати, що в нього біографії то і немає. Немає великих потрясінь, там якихось страждань, ні великих радощів, нічого. Таких, собі просто хлопець, який живий, навчався у Львові, писав. Вірші. Чомусь, в дуже ранньому віці. Так, на 28-му році життя е, померти в лікарні після загалом нескладної операції з видалення апендексу, а потім підхопити там запалення легенній протягом, е, якось так блискавично, просто померти. Е, і це залишає вже якісь такі напів відчинені двері кудись до якоїсь таємної, потаємної кімнати. І, і це було вже для мене певною інтригою уявити собі, що він насправді тоді не помер, що це була якась така містифікація, а за допомогою якої він вив'язався, цей молодий чоловік, вив'язався з, з усіляких своїх тодішніх обставин, проблем. От, він начебто покинув цей світ, а насправді продовжував десь на ньому існувати там періодично з'являються якісь такі люди, які стверджують, що ой бачили, ми, ми щойно бачили когось, хто там дуже схожий був саме на нього. А вірші де ж тоді поділися, Антонича? Можливо, він перестав їх. Писати. Ось він навіть ротації не дописав. Тобто він, він змінив е, також, начебто, свою карму в той спосіб, що перетворився на професора, який досліджує Антонича. Це одна з таких е, його іпостаси. А загалом, ну, мені здалося, е, це надзвичайно цікавим, вигадати якусь паралельну біографію для нього у зв'язку з тим, що мені самому жахливо не подобалося його справжнє. Реальна біографія. Тобто, в тому сенсі, що вона якось жахливо контрастує з тими текстами, які він писав. Тобто, у текстах це надзвичайно відважний і справді якийсь такий, ну, власне, проклятий поет. О, і... Це, це якась така невідповідність вона спонукала мене до того щоб біографії в біографії його якби відбивався той самий автор текстів антоничевих текстів і це здалося мені дотепним також. і Мені це ще, крім всього іншого, здалося етичним, правильним у стосунку до нього. Тобто, він насправді повинен би цей жест зрозуміти, якщо він досі ще не помер і чує все, що ми зараз говоримо. Тут можна поговорити про літературознавців або просто поетів чи інших людей, які досліджують творчість Антонича, і в них живе внутрішній Антонич, той, який не помер досліджує творчість самого себе. Ну, їх стає дедалі Більше. Мені здається, він і по смерті своїй, якщо все-таки прийняти смерть Антонича за факт реальний, то він ще зазнав досить таких цікавих пригод. То у Радянському Союзі до певного моменту цілковито замовчуваний потім у зв'язку з цією відлигою 60-х років його зусиллями подішніх офіційних і напівофіційних українських поетів його воскрешають. І виходить оця збірка, з якої я зараз буду читати. Тобто у 67-му році виходить пісня про незнищенність матерії з такою надзвичайно деталізованою, скрупульозною передмовою Дмитра Павличка. Минає зовсім короткий проміжок часу. Хтось Зауважує В якихось каральних, силових, ідеологічних органах зауважує, що насправді книжка дуже єретична і чомусь для системи небезпечна. І вона потрапляє в розряд заборонених. Тобто її починають вилучати з бібліотек. Оцей примірник, який у мене, він також вилучений з бібліотеки. І на ньому можна побачити штамп «Бібліотека львівського будинку, будинку культури працівників торгівлі». Як же у вас це вилучено збірка вони, Варто не питати. Вони не пустили під ніж, а мій одногрупник, студент, ось, признався мені якось, що у нього вдома є ця книжка. Ну, мабуть, хтось із його батьків своєчасно встиг її позичити у тій бібліотеці. І я запропонував йому обмін, тому що я знав його слабкість до мистецьких альбомів з такими кольоровими репродукціями. І в мене був альбом «П'єро де ла Франческа», великого майстра італійського ренесансу. І ми обмінялися. Таким чином ця збірка опинилася в мене. Період певного замовчування знову, знову заборонений чи напівзаборонений поет, а потім з другої половини 80-х років. Він, наче так, уже назавжди повертається до офіційного обігу і, здається, належить до шкільних курсів української а, літератури. Ну, безперечно, належить теж до якихось університетських курсів. Ну, і слава Богу, що воно так. Хоча, я думаю, не це найважливіше. Найважливіше, що він залишається, на мій погляд, культовим для всіх поколінь молодих поетів. Тобто поколінь, на моїй пам'яті, вже націть, але кожен з них якось себе декларує теж через близькість до Антонича. Та, і, тим паче, сьогодні, на щастя, не потрібно позичати в лапках примірники ліквідованих збірок Антонича. Давайте, Мабуть, він є у вільному продажі. Тим навіть yes. є у вільному продажі. Треба спробувати так само вільно зараз почитати і послухати Антонича. Отже, Юрій Андрухович читатиме вибрані поезії з Богдана Ігора Антонича. Пісня про незнищеність матерії. Забрівши у хащі, Закутаний у вітер, Накритий небом І обмотаний піснями, Лежу, мов мудрий лис Під папороті квітом, І стигну, і холону, і твердну В білий камінь. Рослинних рік підноситься Зелена повінь, Годин, комет і листя, Безперервний лопіт, Залє мене потоп, Розчавить білим сонцем, і тіло стане вуглем з пісні буде попіл, Прокотяться, як лава, тисячні століття, Де ми жили, ростимуть без наймення пальми, і вугіль з наших тіл, цвістиме чорним квіттям. Задзвонять в моє серце джагани в копальні. Дно пейзажу, коровий дині, Білий янгол на лопуха зеленій плахті. Хто будить в серці тужну п'янкість, І хто колише темний страх твій, Що неоправданий, таємний, мов кріт, Від дна коріння риє, І грає, мов кларнет підземний, В кипінні форм у барв завії. І як зродився без причини, Так без причини ще знагла. Природи лоно, мрячне і синє, і сонця кіш, і кіш землі, Що в ньому – корови, квіття, дині, янгол. Червона китайка Горять, як ватра забобони Віків минулих, снів іскристих. В китайці заходу червоній Моєї молодості місто. Лопочуть зорі на тополях, І люди хрестяться з тривоги коли ножами місяць колють Хасиди в чорних синагогах. Моє містечко таємниче В хлоп'ячих споменів заслоні. І знов минула юність кличе, Як давні кличуть за бобони. Весільна для Олечки. Послухай, б'є весільний бубон, І клени клоняться, мов пави, в твоє волосся, моя люба, заплівся місяць кучерявий. Чому пригасла скрипка трохи? Чому тремтить твоя долоня? Ніч срібним сяйвом, наче мохом, обмотує підкови коням. Портрет Теслі. Він був закоханий в мистецтво і мистець коханні. Тесав церкви стріл частій, чарував жінок. Тесав слова натхненні, на скрипці грав квіт частій. Горіли молодиці і дівчата в п'янім щасті. Ой, не одна згубила з них вінок. Коли умер, лишились його твори. Дзвінки пісні і церкви сріблистобанні, стобанні. Дяки співали і співали хори. Церкви були в Смеречину убрані. Ой, голосило в кучерявий ранок Дванадцять найкращих коханок Черемховий вірш Вже гріта п'яним квіттям Димиться в черемховій млі І букви, наче зорі, світять В розкритій книжці на столі Стіл обростає буйним листям І разом з кріслом я вже кущ З черемх читаю з книг столистих Рослинну мудрість Вічних пущ, проповідь до риб: до карасів, до коропів, і до дельфінів, до всіх братів, з солодких і солоних вод. Ви не давайте нам ікри, ані фішбінів, Ми прагнемо ваших просторів, і волі, і пригод. Важка вода, та від води ще важче небо. Тому принаджує нас ваша глибина, Чарує і кличе нас спокусливо до себе Ваш королевий бог з морського дна. Коропи. Співають коропи, і крають води леза. Дахи, мов віка скринь, підносить вітер. І проповідь говорить окуням береза. Це все не дійсне. Навіть неймовірне цьому не вірте. Та дійсне те, що бачив я уранці, Там, де ріка коріння миє гаю, Коли вітри, мов пристрасні коханці, До купелі дівчата роздягають. Молитва за душі топільниць. Ми, зводники дівчат, коханці перемовні, Ми, що любов міняли, мов квітчасті мушлі, За тих, що нас поїли дурманом любовним, За наших жертв, молімось, нещасливі душі. На дні слизький і мокрий місяць, шлюбний перстень, І сонце тут холодне, мов загаслий камінь, Танечниці підводні, наші давні сестри дельфінів обіймають мертвими руками. О ти, що стелиш море зорями і мохом, у небо не бери дівчат з цвітучих мушель. Зійшли найбільшу ласку забуття усього в коралі заміни топільниць білі душі». Балада про вулка, де заламавши руки сині, рятунку кличе ніч намарне, коли шуться п'яниці й тіні біля кульгавої ліхтарні, блакитним квітом похилившись, ліхтарня мов лілея в'яне, і світ недійсний, тільки миші ведуть шевців на місяць п'яних, корчмі із зорями й дзвінками. Де лупії і сажу труси співають гімни над склянками, і славлять ніч і чар спокуси. Кривая духа, пані смутку, схиляючись до касопорців, обличчям зморщеним, мов губку фальшиві карти в пальцях корчить. Оперше лікті у задумі нічного промислу любимці Пливуть на плахтах диму й шуму Під лопіт зір у скрипки-скринці. В кублі хемер верзінь наруги, Під хлип свічок тремтливих птахів Ворожать лупіям папуги І грузнуть в стіл слова мовцвяхи. З нічев'я плачуть горлорізи І сповідаються горілці. І, мов павук, у горло лізе, забутий спів, подертий в кільця. Знов сажотруси стягом гімну, життя похвалу залопочуть. Хто це у кухоль знагла гримнув? Чарки, мов птахи, відлітають понад столами, по підстелю, лопочуть крилами скляними, дзвінками грають понад синім кущем димів, що корчму стелять. Зів'яла вже зоря остання. І місяць теж зів'яти мусив, Та в черепа, розбитій мушлі, Шумить і плеще аж до рання Хор лупіїв і сажу трусів. Балада про блакитну смерть. Примарні камениці і кощі подвір'їв, Молнетрі мороку, вузькі і мокрі сходи, Провалля ночі, що його ніхто не зміряв, І смуток темних брам, і цвілі млосний подих, зім'ятий і заляпаний паперу клаптик, коротка, проста записка: ніхто не винен злочинця не шукати, йде у тихих лаптях, мов мудрий кіт, дахами місяць нетля лине. З розкритих проводів букетом синя пара, Із мідних, спухлих жил блакитна кров струмує, З-за шафи, що в півсні принишкла, зляку марить Примарне соло на кларнеті смутку. Чуєш? Палає струм блакитний, мов душа в натхненні, І шепіт божевілля два серця колише з лав свідомості, і ніч у вир шалений, і з синім квіттям гас в подертий килим тиші на ліжко. Човен розкоші, і нудьги кохання, сідає миша місячна, цинічна й куца. І тіло з тілом, тісно сплетені востаннє, В неситих скорчах болю і насолоди в'ються. Похилений над ними синій янгол газу Вінчає їх вогнем блакитним, наче миртом. І душі, мов лілеї, кидає в екстазу, Аж спаляться, немов останні краплі спирту. «Концерт з Меркурія» Як вікоскриню ніч прикрила муравлийсько міста. В долинах забуття ростуть гіркі мигдалі сну. На голови міщан злітають зорі наче листя. У скорчах болю і багатства людський вир заснув. Бур'ян дахів, спілуче зілля, мідний кущ антени. На ніч сплітаються коханці, мов гарячий хміль, червоні раки ламп. Повзуть по меблях і по стінах Холоне тіло в сні Душа гниє і сріблиться цвіль Руда коханка в теплім ліжку І зоря в портфелі Старі перини, мокрі рожі І черва книжок В радіостанції натхненний спікер Накладає на ночі грамофон Холодний місяця кружок Мертві авто. Мовкусні зір Розбитих сплять на цвинтарях машин завмерлі авто, Червоне квіття цвілі міряє застиглі в мідь роки й хвилини. І лиш незнане сонячне ядро колишиться як вічна правда, що теж незнана і теж для нас невловна, наче синій дух бензини». Буває, що мерців з металу Люди, мов, шакали в сні тривожать, І крам своїх жадоб, і спрах, і нужд, Мов, на базарі розкладають, І мертві тулуби у синьові ночей Стають за грішні ложа бездомних любощів Кривляк і шлюх, що зорі злавних чад вливають. Як ми копаєм кості ящурів Під скелями віків забутих, Колись копатимуть на цвинтарях міст наших кості металеві. Дівчата з квіттям без неймення, пальми родять хліб, зелена рута і нові міста із площами з блакиті, де качаються жар леви, та тіні неспокійні, привиди невтишні з-під землі стають, з-під площ, з-під трав, метрополю. Долонями червоних мурів У покій Крилаті душі Авт Сурми останнього дня Стоповерхові кам'яниці сплять Не потомлені звірята Географи малюють зорі Крейдою на неба мапі В рудому сяйві ліхтарів дощу краплини Мов пісок крилатий І місяць Золотим котом лежить у мене на канапі Ржавіють мертві риби у басейнах вуголь і троянди чорні купці роздягнені дівчата в'язні в тюрмах і поети оркестра полісменів дме меланхолійно в труби і валторни коли міщанський бог рахує зорі душі і монети живуть під містом наче у казках Кити, дельфіни і тритони, В густій і чорній мус смола воді, В страшних пивницях сто, Примарні папороті, грифи І затоплені комети й дзвони. О, пущу з каменю, Коли тебе змете новий потоп? Ну, Антонич, коли його слухаєш, він справляє враження якогось, ну, абсолютно... Не українського поета. Я свого часу пам'ятаю, коли вперше прочитала його поезію, я в чомусь подумала, що це перекладені іноземні якісь європейські поети, такого часів декадансу. І, власне, через це моє запитання, як по-вашому сучасному читачеві Антонич може бути цікавий чим? Ну, не зовсім читачеві. Я думаю, нам треба якось диференціювати, що все-таки серед читачів є ще й такий дивний сорт, як е, шанувальники поезії, так? Ті, хто її люблять. І в цьому сенсі, я думаю, він є страшенно цікавий, власне, оцим своїм якимось таким інновативним внеском, так? своїм е, абсолютно неукраїнським образним мисленням. Тобто, я зараз, я зараз єресь виголошую, бо Є десятки дослідників Антонича, які на, на десятках тисяч цитат із нього доведуть мені, що він дуже традиційно український. Дуже сільський, я читала кілька таких праць. Ось, власне, «Три перстені» – це для них завжди такий базовий матеріал. Це його друга збірка, щоб оголити, показати на, на пальцях, що називається, всю його фольковість, фольклорність, етнографічність і так далі. І так далі. От, натомість я ось вибираю собі цього пізнішого Антонича, з його таким, власне, образно-тематичним проривом у світ, ну, глобальний, скажімо так. Тоді ще не, не існувало цього поняття глобалізму і так далі. Але, власне кажучи, ці його міста з пізніх спірок, ну, це ж не Львів, у якому він жив. Це, це якийсь Нью-Йорк, в якому він ніколи не був. Тобто це, можна, це могло тільки снитися йому. І ось мені видається, що в нашій дійсності, де дуже багато місця, де далі більше місця, посідає віртуал. Ось посідає не, власне, не, не, не те реальне, на що ми натикаємося, а те, що ми собі уявляємо і що створено всілякими технологіями. Ось Антонич дуже такий віртуально-галюцинативний. То він десь перебуває в, в паралельних світах. Власне кажучи, його страшенно прозорлива теза про функції мистецтва, так, вона мені видається актуальною до сьогодні. Тобто він, маючи там 25 чи 26 років, він сформулював, на мій погляд, таку принципову річ, я зараз не, не зацитую абсолютно стовідсотково, але така думка, що метою мистецтва не є наслідувати дійсність ані як Кось відображати чи відтворювати її, а приносити нам ті відчуття, яких вона не дає, от і це ніби ну таке от створення дійсності. Два скажімо так, не віртуальна реальність, власне. така власне, віртуальна реальність, так. Ну, і останнє запитання. Ось Юрій Андрухович, як шанувальник поезії і читач все ж таки Антонича, за що ви любите Антонеча і його поезії? Ну, це як, як запитання загалом, за що ми все життя пам'ятаємо перше кохання, так? Чому це завжди пов'язано все-таки з чимось світлим? Так? Як, як би воно, це кохання не закінчилося, і що б там не відбулося, але ось Антонич, це власне для мене, якщо говорити про певні поетичні захоплення, про перше поетичне кохання, то це був він. І абсолютно з вами згоден, коли я в, ще в підлітковому, може підлітково-юнацький такий, період. Я намагався вже писати якісь свої перші вірші. Я їх нікому ніде не показував. І був страшенно гордий з того приводу, що я, насправді, найкращий український поет цього світу, але ніхто про це не знає. І знати, напевно, не буде. От, і я нікому не покажу е, цього свого зошита. І я випадково натрапив на якісь закордонні публікації українці Польщі десь там у своїй газеті, яка теж якимись там правдами-неправдами дійшла до нас додому, і я прочитав кілька віршів. Віршів, зовсім незнаного мені поета, і подумав, ах, є ще один такий. Так? Не... <сум> Ось це дуже зараз звучить, мабуть, так нескромно, може навіть якось по-хамськи стосовно до нього, але це було надзвичайно сильне почуття. Хотілося читати його більше, більше, більше, знаходити його тексти, вірші. вірші. Так? І... Я думаю, що якось ну мені вдається так проносити це почуття. Через навіть написання дисертації про нього не отруїло його образу в мені. До речі, рідкість мені здається написати писати. Я, я дуже боявся, що я почну його ненавидіти після цього, але ні, все закінчилося власне 12 обручами. Такі от місні, любовні взаємини з влюбленим поетом. Не можу тільки сказати, що мені особисто захотілося піти згадати перше кохання, взяти в руки збірочки Богдана Ігора Антоновича і трохи його почитати. Цього я вам раджу. Ми закінчуємо, на все добре. Твори письменників, що ви чули в цьому подкасті, незабаром зможете легально завантажити в онлайн-магазині «Обрій.Стор» за адресою «стор.обрій.Ком».